Ah, be, uh, konten itzan, biziki konten, alde batetik, bon, lan poitxoloa izan baita, orkestea, eta besta aldeti, bai, e, be, desafio handia izan da, beraz, presio nepiskabatekin, bai. Mo bon, Kultura gara hauetan ezta pikoan, ez dakit uh, norek uste nuen duen uh, urtea, eskual uh, kultura uh, laguntzeko eta bultzatzeko? Bon, uh, lehenik, uh, bon, jakin bautzienik hasikon izala uh, otxailan, beraz uh, lehen, lehen lana izanen da jadanik uh, uh, kultugerakundean deskubritzea bak netik, ala, bederatzi irangilekin eta, eta, eta, ala, apagraide hain nizekin, eta, eta bak, beraz lehen uratxa izanen da jadanik uregtea, ala, eta gero, bai, be, bon, batakinik uh, covidari buruz eta krisie oni buruz jadanik lanak izan, eginik izan direra. Eken, uh, inkestak ja ikusteko zertan diren uh, uh, eragireak eta bestaldean um, laguntza beriziak ere eramana uh, egakiak izan direla eta eta hala eta dinamika hortan biztanak sigituko dugu naiz eztaki kontetan uh ola izan mendena ludan elkargoak larun batan zuen berpistu izeneko eh, laguntza kultura shellarie eh, batko ko txubi eurokoa profesionala izuzendua. Bon, hemen eh, astekub berri -be ona bezala ikusten duzu hemengo aktorentzat. Bai, biztanda, biztanda. Holako eh, laguntzak beharrezkoak dira. Uste dut erakundaren mm. lana bon eh, ahalak ez baitira hain handiak erakundean, mena bederain lotura egitea holako dispoziteboak sohten direlaik, lotura egitea eragirekin eta haien informatzea, jakin dezaten itzuri behar hain badute, eta bak hori izanen da, hain lan handi bat. Arremanak, argoarekin euh, baduzue, arremanik bementu untan, eta hori garatzeko sederik edo ez azbait ezpada. Bai, ah, bai, bai. Hori izanen da, enostez 2008-bateko sedea. Asia izan da, jadanik 2008-goian hori, eta hala egoerak egiten du uh, olako hagemanak berdilera azkartu, eta elkar juntatu, uh, elgarrekin uh, dispozitiboak uh, eman kohak uh, eraikitzeko, eta uh, eta dudari gabe, bai. Duden ortean hori izanen da lehen... Uh, lehen uh, lan na edo shantirra. Mm. Mm. E, pantsoa, etxe goinen, segita hartzen duzu, ogeita lagurtez, sekonda ekeren mm. uh, buruan, uh, bere uh, agintaldioktaz, edo nola txikitzen duzu? Uf, gauza ainit, eh, ogeita lagurtez, gauza egin ditu Pantsoak eta bere ekiparekin. Uh, egituratu du, azkarki uh, uh, eke, uh, eta ahlo somaitzuk uh, ainit pantsoa, um, hainitz uh, lan du edo bak ondarearena uh, ondare arena, dugu, numerikoa ere eta, bon, uste dut pertsona argi-gari izan dela hagemanen sorteko, e, beriziki hego aldean eta, eta eskoare egitik kanpo eta, ala, hori isegitu behar partaile horiek ezagutu espero dut, uh, ala, berarekin uh, uh, beraren diakitatea edo esperientzia trukatzen halko dutala eta trukatzen halko dugula, eta eta bela. Mm. Mm. <laughs> Bukatzeko jendak uh, tuezagutzen, zu beraz dantzari azira hori da? Bai, bai, dantzari, musikari uh, bon, eta ekitaldi herrikoietan uh, oinakitua. Hala, bon, hini bik da lagaini eta digi narteko uh, dantza eta musika eta kantua ikasieta piskat, hilekiniz uh, eta beste ahloak edo beste Dinamiketan txartumiz, eta poliki-poliki, hala, poliki, e, ene, bixia egin dut eskoll kultur munduan, eta, eta, wala. Txar, mila esker izanik, eta kuraia jaun lan guztio jentzat. Bo, mila esker egin